Du lyssnar på Radio Länsman, ett sverigevänligt alternativ. Ja kära lyssnare, idag blir det ett kärt återseende. Idag har vi med oss Ingrid Karlqvist, Men idag så blir det inte en intervju utan det blir ett helt vanligt program egentligen där vi talar om ämnen som vi har valt. Så ja, jag ska inte hålla er på sträckbänken så jättelänge till. Bara till efter musiken, sen Ingrid och vi tillbaka. Välkommen tillbaka Ingrid. Först vill jag ju fråga hur det är med dig. Det är jättebra med mig. Hej Ingrid vill jag också säga. Hej hej. Vad kul, kul att jag får kul. vara med igen. Ja vad kul. Vi har saknat dig såklart. Vi har satt upp ramen för att. Det här programmet ska bli ungefär en timme så det är vad vi ska sikta på. Och det första ämnet fick ju självklart Ingrid välja och det var EUs ramverk för främjande av tolerans. Vad är det här om Ingrid? Detta är inget annat än slutet för yttrandefriheten i EU. Ni vet ju precis som jag att de flesta länder inom EU har det som kallas för hate speech lagar. I Sverige heter det hets mot folkgrupp, i Danmark heter det Rasism paragrafen. Och det är ju ett ingrepp i yttrandefriheten mm. som vissa då tycker är viktiga. Och jag menar, man tänker ju då på att man vill hindra en ny nazism och att man ska börja förtala judar och så. Men om man tänker lite extra på det så är det ju så här att yttrandefriheten är den viktigaste mänskliga rättighet vi har. Om den försvinner så försvinner allting annat. Då försvinner demokratin, liket inför lagen. Allt det som, som vi har byggt våra västerländska samhällen på. Det är heller inte så många människor som vet varför vi har hatesbytslaga. Vet ni det, Killa? Jag har för mig att i alla fall i Sverige kom kring... Alltså det var först inne för att skydda judar, om jag minns rätt. Är det så? Ja. Alltså Sverige var faktiskt ett av de länder som var ganska sena med den här lagen. Hets mot folkgrupp heter det hos oss. Men det hela började faktiskt med ett förslag i FN från, och höra Sovjetunionen. Jaha. Var, varför tror ni att Sovjetunionen ville ha en lag som gjorde ingrepp i yttrandefriheten? Ja, det är inte så svårt att förstå. Man ville helt enkelt hindra vissa människor från att säga vad de tyckte som, som alla totalitära diktaturer vill men då så, så förpackade man det då lite snyggt och sa att ja, vi vill ju aldrig uppleva det som vi upplevde med nazismen igen men faktum är att väldigt många länder alltså västerländska demokratier sa nej till detta bland annat Sverige och Storbritannien och Danmark vet men... du hur hur, hur, hur, hur, hur, hur, hur um, exakt vad sa, vad sa sovjetet att man ville skydda kommer du ihåg det eller vet du det Ja, men det var att man talade om att vi, vi ska ju inte ha rasism och vi ska inte ha eh, alltså judeförföljelse och tänk okay. så hemskt det var. och så. Va? Men jag menar, man behöver ju inte vara Einstein för att förstå att bakom detta låg ju en totalitär statsvilja att censurera vissa åsikter. Och detta var det så alltså många länder som såg igenom, bland annat Sverige, Storbritannien och Danmark som röstade nej. Men mm. Sovjetunionen fortsatte pumpa upp detta och efterhand så hade man liksom bearbetat FN. Så pass att land efter land föll till föga och införde denna, detta ingrepp i yttrandefriheten som det är. Men mm. Sverige var ganska sent med. jag tror att vår lag inte kom fram på 80-talet. Mm. Ja. Och jag tycker personligen att man ska ta bort den. Jag tycker att allt som inte uppmanar till våld ska vara tillåtet att säga. Och mm. det som folk inte riktigt tänker på det är ju att om man förbjuder vissa saker. Alltså vissa länder har ju så att man får inte eh, förneka förintelsen. Men vad leder det till? Jo det leder ju till att vi har en hel generation som växer upp som, som faktiskt inte har hört att det finns folk som kritiserar saker. Och mm. de blir ju lätta offer sen när det kommer en riktig nazist och säger: Nu ska jag berätta för dig. Du, det är bara ett, en stor bluff alltihop. Mm, mm, mm. Och så har de jag, aldrig hört det. Nej, men jag tycker det är helt sjukt som i Tyskland är det väl värst. Där, där man, så, det brukar kallas ju revisionism liksom. Och de här människorna tyck, tycker vad man vill om detta. Men det, de har ju en annorlunda uppfattning av historien bara. Och att det kan vara olagligt är ju helt vansinnigt, ja. tycker jag. Vad det än må vara. Ja, Sen kan man det tycka det är uttorkat eller jättesmart. Nej, men jag håller ju precis med det, och jag kan nästan inte förstå detta. Det är, alltså en, det är en uppfattning som är olaglig för att, ja. för att förneka förintelsen i sig är ju inte hets mot någon folkgrupp, givetvis, utan det är att förneka en, en, en, en sak som har hänt i historien. Ja och den är, ju så lätt, den är ju så lätt att motbevisa för det finns ju så många bevis för att den har hänt. Och det är det jag menar att om inte man tillåter stollarna att säga dumma saker så, har, så får man en hel generation som, som inte vet hur man argumenterar emot stollar. Och de blir då lätta offer. Och varför är folk så rädda för att höra vad, vad, vad motståndaren säger. Precis. Alltså det är ju jätteviktigt. Det, för det kan ju faktiskt vara så. Om man lyssnar på sin motståndare så kan man faktiskt komma på att man har fel. Och det är ju väldigt bra om man kommer på det. Men det kan också vara så att man inser hur rätt man har. Och, men medan man debatterar så lär man sig argumenten. Ja, Varför tycker jag så här? Ja. Ja. Och det var lite bakgrund och, runt detta. För vad nu EU vill göra... De har alltså ett förslag till ett ramverk för främjande av tolerans. Det låter ju fint, men vad menar de med tolerans? Vad menar ni med tolerans? Vad är det för någonting? Ja, egentligen betyder det ju. Alltså, ja, det är ju intressant för när du säger det här främjande av tolerans då. Får jag liksom en, en, en väldigt obehaglig känsla i kroppen. För det är ju någon slags totalitär järntvätt när, när det kommer så. Men egentligen betyder ju tolerans precis som du ska. Betyder att man tolererar att folk är annorlunda. Till exempel man tolererar att folk förnekar förintelsen. Man tolererar att folk är vänster. Man tolererar att folk är vad de nu må vara. Ja. De har ett ben eller att de är svarta eller gröna. Eller vad det nu må vara. Precis. Men det betyder inte att jag måste tycka som de tycker. Nej, nej alltså, precis. Nej, nej. nej, men det är det som EU vill. I det här dokumentet står det om gruppförtal, alltså det ska bli förbjudet att gruppförtala någon. Vad mm. betyder det då? Jo, nedsättande kommentarer framförda offentligt och riktade mot en viss grupp. Och, kom, och hör nu här, med syfte att hetsa till våld, förtala gruppen, förlöjliga den eller utsätta den för falska anklagelser. Alltså, okay, okay. vi ska inte få förlöjliga folk. Vad är det för dumhet? Nej och jag menar under det där som du räknar upp Kan ju faktiskt vad som helst falla in ja. Vilken, Om jag säger att någon, någon, och Jag tycker att Moderaterna har dålig politik Det mm. skulle ju kunna vara straffbart då Om man nu ska ja. gå liksom vara hårt med den här lagen ja, Det är ju fullständigt vidrigt Men ja. vad, vad, vad innebär det här Så att det här skulle gå igenom Skulle det automatiskt börja gälla Sverige då samma dag Eller hur funkar det? Eh, ja det är väl som det mesta med EU att de, att de tar först den här ramlagen Och sen ska varje land då eh, bekräftar den. Men vi vet ju att 80% av de beslut som fattas i riksdagen kommer ju från Bryssel. Det är bara, vi bara expedierar dem. Och eh, vad händer då om man gör sig skyldig till att förlöjliga någon grupp? Till exempel, alltså det är inte bara det att man inte får kritisera religion, man får inte heller kritisera feminism. Nej, om jag nu ger mig Alltså som alltså jag nu säger så att jag tycker att feminister är superlöjliga. De, de liksom silar mygg och sväljer kameler och de håller på att tjafsa om bolagsstyrelseplatser när vi har kvinnor som utsätts för hedersförtryck i Sverige. Mm. Jag tycker de är fritföljda. Ja, ja. ja. Vad händer om jag gör det då? Om den här lagen går igenom. Då kan jag då bli dömd till böter eller fängelse. Ja, det är jävla sjukt så att man... Oh. Men, men alltså frågan är ju... om Det har jag funderat på också. att Som vi vet så får man ju inte kritisera folk av ett annat ursprung eller vissa eh, religioner och så. Men det är väl ändå fortfarande okej okay, alltså bland människor att kritisera feminismen och hela det här med genus och allt det här med som Även försöker för länge, trycka ja. på ja, med det här med hen och så vidare. Mm. Frågan är, kan de verkligen gå lika hårt fram och förbjuda det här? För jag menar, och, och, det här med att förbjuda all kritik mot invandring och så, det är ändå något som har varit inarbetat under en längre tid. Men skulle de verkligen kunna börja med det här hela nya kapitlet nu så att säga? Och kanske om 20 år så är det samma sak om det. Ja, jag har en känsla av att de kan det för att jag tror att det är mest skrämmande med det här ramverket, EUs ramverk, <coughs> heter sektion 7b. Bara det låter läskigt. Där slås det fast att ungdomar som döms för intoleransbrott ska, citat, åläggas att genomgå ett rehabiliteringsprogram vars syfte är att ingjuta en toleransens kultur i dem. Och vad alltså, det här kan ju betyda, vad, det är väl det som är det labbgäst och det är lite samma med problemet med, med hets mot folkgrupplagen är att den kan ju gälla lite hur som helst. Mm. Och jag tänker på det med att man inte får kritisera grupper. Det står ju, vad räknas som grupp? Det är otroligt otydligt. Är feministerna ja. en grupp då plötsligt? Mm. Det finns ju massa olika sorters feminister. Liksom. Ja. Och ändå, det här innebär att man kan döma egentligen vem som helst för vad som helst. Och det kan man gissa vad det här kommer att slå mot. Det kommer att slå mot åsikter då som inte anses vara så korrekta helt enkelt för tillfället. Precis. Och då tycker jag att det här är så viktigt. Det här kommer säkert inte att gå igenom första gången det kommer upp i parlamentet. Men alltså, EU jobbar ju så att de lägger förslag gång på gång på gång och till sist som folk sig vid det och sen går det igenom. Därför är det tycker jag så otroligt viktigt att folk inte glömmer bort valet till EU-parlamentet som väl är gång i maj. Mm. Alltså folk tänker att äh, vi kan ändå inte göra något åt det. Jo det kan vi. Nu finns det ju till och med eh, grupper eller man försöker bilda någon grupp av partier som är kritiska mot EU och kritiska mot invandring. Att de ska bilda en gemensam grupp så att om folk röstar i EU-parlamentet på någon av dessa partier så kanske man faktiskt kan få en förändring i parlamentet i Bryssel och det är jätteviktigt. Ja. Ja absolut och jag är inte röstat i något vi var innan men det kommer jag ju verkligen sitta och göra nu för att det känns som vi kan. För det första kan vi peta ut de här piratpartiet som sitter där och jönsar så man inte riktigt förstår vad de gör där och, och förhoppningsvis så kommer SD-väljarna ställa upp här nu och rösta och få in lite folk i EU som faktiskt kan påverka precis som du säger. Mm. Och, och EU som jag tycker väldigt illa om, men nu när ändå är med i EU får man ju göra det man kan för att liksom, bli så lite styrda som möjligt om man säger så. från. Men, men, och, men, men, va, va, jag måste fråga Ingrid, vad tycker du om det här nu? att SD har ju alltid varit väldigt emot att nej, nej till EU. Men nu låter det ändå på gimme lite som att ja men det är ju ingenting som man kan bara gå ur sådär och ett visst samarbete och så vidare och så vidare och så. Vad, vad tycker du om det? Att de verkar börja... Det verkar vara lite osäkert nu tycker jag. Alltså, vad jag förstod det, så det, det beslutet de fattade var ju att det, att det skulle göras en folkomröstning först. Mm. Och det kan man ju tycka är rimligt eftersom det var en folkomröstning som gjorde att vi gick med. Men, ni glömmer väl inte att Sverige har skrivit in i grundlagen att vi är medlem i EU. Tyvärr. Mm. Just det. Mm. Så att vi kan, alltså, vi kan alltså inte lämna EU förrän det har varit liksom ett beslut ett riksdagsval och ett nytt beslut Ja, det har du rätt i plus att jag vet inte om, om det går att lämna EU ändå med tanke på hur, hur invecklat det där är men man borde ju försöka, man borde kunna Ja men får de att släppa greppet lite om, om Sverige men kanske även generellt att de inte är så överstatliga som de har blivit men, men de går ju helt, mot helt fel håll och det kommer ju sluta med att vi är en stat i någon slags europanation ja. om inte allt för långt. tid. Men, men går och går då om vi skulle bara säga, få, en, få till en folkomröstning och vi säger nej och vi bestämmer då att nej men då nu slutar vi betala nu slutar vi med det här nu åker vi hem igen vad ska, ja. de, vad ska de göra? Nej, jag tror inte de kan göra någonting. Så att det, det är ju naturligtvis ett alternativ. Att bara helt enkelt sluta betala medlemsavgiften. Så, så blir vi ju utkastade. Mm, det är väl inte helt realistiskt kanske tyvärr. Men äh, det har varit intressant. Vi se. Mm. Eh, ja, jag tänkte att vi skulle gå vidare här lite. Och prata om det goda hatet. Eh, ni har säkert inte missat det här. Med Åkesson. Och de hipphoppande tokarna. Eh, Konrad. Sebe. Taxet, jag vet inte vad heter den så? Uh, en uh, Ja, nu får bli lite så här En, en, en wigger, en, en av de töntigaste Människorna kan tänka sig, måste jag säga En vit, blekfet, medelklasskille Som spelade fiol när han var liten Och, och liksom var barnskådespelare och sådär han har nu på sistone blivit någon slags gangster tror han. Och det har väl lyckats med på många sätt. För han har blivit dömd för olaga hot och narkotikabrott och vapenbrott och sådär. Men, men trots detta så gullas det väldigt mycket media med han. får sitta med och prata i, i soffor. Han, är, han utmålar sig som att han är förtryckt på något sätt. Och han kommer från hudden och sådär. Mm. Eh, och det är liksom illa nog. Men, men nu i veckan så släpptes det en musikvideo där han och Timbaktu. Eh, sjunger en liten sång då om eh, ja, men hur dåliga sossarna är och hur dåliga alla möjliga är Men framförallt då hur dåliga Sverigedemokraterna är Och eh, Jimmy Åkesson ska ju misshandlas och hängas upp i en flaggstång Och folk ska läggas i koma och såna här saker Och, och, och slattan är bäst i Sverige ah, Slattan är kungen <laughs> Säger Sebbe, som plötsligt inte kan prata svenska. Det är lite Nej, visst är det intressant att han, att, han, att han rappar på, på Blattesvet. Han, ja, han, jag, han är sånt. tönt så jag är knappt så vi borde ta upp det här. Men i alla fall jag vill bara säga att jag har absolut egentligen inga problem med detta. Det är fint. Man får gärna vara sån här i texter, det stör mig inte. Men jag tycker det ska vara lite rättvist och jag tycker inte att SVT med ena handen ska kämpa emot liksom näthat och sånt här och att vi har fått sånt kallt samhälle och sen promotar de detta ganska hårt. Och det här är en våldsam text mot Jimmy Åkesson som redan lever under en hotbild. Mer om det ska vi prata om senare. Men nu kallas ju plötsligt texten då att ah, den är provocerande och kontroversiell och såna här grejer. Istället för att säga som det är, det är en text som, som hotar liksom, Jimmy Åkesson. Nu tror inte jag att, att Jimmy Åkesson kommer bli blåslagen och hängd upp i en flaggstång. Men det måste vara lite lika. Det var någon som jämförde med, vi kan ju då, om det skulle vara rättvist så ska SVT imorgon då ta upp någon nazistgrupp som pratar om att man ska spöja Reinfeldt då och misshandla honom. För att det kanske är lite spännande och provocerande. Men det skulle ju givetvis aldrig någonsin gå. Hur har jag vill steka in igår blir det ju då? För att vi spelar in där i förväg. Ja, just det. Precis. Ja, och det är egentligen bara rätt, någon slags rättvisa man vill låta här. Men det kan man väl kanske inte vänta sig. Men jag blev faktiskt väldigt besviken på Timbakto. Nu har han redan tuntat sig väldigt mycket med. Jag vet inte om det kommer att vara kanibal... Kanibalgrejen. Det var, jag tror det var Metro som hade någon seriestripp och så var det en, en, en, en karaktär av en kanibal där med en ben i näsan. Och då blev ju Timbaktou jättelässen och det var ju rasism överallt och, och Metro fick be om ursäkt om det nu var den. Så redan där börjar jag tappa respekten för han. Men men nu när han blandas i med, med Sebbe-staxet här så... Nej, äh, Timbaktou, jag vet inte vad du håller på med. Du var duktig, men, men det här är ju bara transit alltså. Jag skulle säga precis samma sak. Att jag, alltså han har verkligen rasat fullständigt. Jag har verkligen älskat Timbaktos musik. Jag tycker han hade väldigt fyndiga texter. Och faktum är att jag värvade honom som krönikör till i Den här gratis som Aftonbladet Där jag var nyhetschef för Malmö-redaktionen. Mm -hmm. För jag tyckte att en man som skriver sådana fyndiga texter. Han måste kunna skriva krönikor också. Mm -hmm. Och det gjorde han ett tag och, och jag har verkligen gillat honom men alltså tyvärr så har han som så många andra med invandrarbakgrund för att såvitt jag vet är han född i Lund och han pratar ju lundens i Skånska. och han är ju inte liksom, han är inte för mig en invandrare men plötsligt så har han tagit på sig invandrarrollen och offerrollen och har liksom, alltså från att ha varit en hjälte, en, en liksom en förebild för ja alltså unga svenska som inte ser ut som de, liksom stereotypen av en svensk så har han plötsligt tagit på sig offerkoftan och går också in i det här så kallade goda hatet mm -hmm. ja. Men jag, jag tänkte fråga vi var inne på det här med dialekter och prata som invandrare och så eh, hur vanligt så alltså du där i Malmö och Skåne och så här, är det vanligt att eh, även svenska alltså svenska svenska Eh, barn och ungdomar tar till sig det här. Är det ja. något du vet Ingrid? Ja. ja, men jag hörde på bussen till exempel. Så kan man se ett helt gäng blonda, blåögda eh, svenska Alltså det syns att de är svenska Och så pratade de så här med varandra. Du vet, en sån slatt mm. han så Vad är detta för någonting? Mm. Därför att det är ju, det är, ju alltså, är det ju tragiskt att de inte pratar sitt eget språk på ett korrekt sätt. Men är det är ju så att det kommer ju att medföra problem för dem i framtiden. Mm. Och skaffa mm. jobb och sånt där man pratar som en riktig underklass mm. Det är ja, det, väl förståeligt det, å andra sidan om de växer upp i en sån här miljö. Men det är ju också bara tecken då på att är det det det här slangspråket, nu låter man ju väldigt gammal som sitter och klagar på slangspråk här men att prata dålig svenska, att det har blivit enorm, det är ja. ett jättestort problem Det är skrämmande för att om man tänker just gällande ja, förebilder då, att, att de då ser upp till eh, personer som pratar så här och hela den livsstilen med hiphop och allt så, att det är mm. någonting man ser upp till så pass mycket så mm. att man anpassar sig på det här viset till det, jag vet inte hur Ja, som sagt, jag har blivit pappa och skulle min son börja så sådär? Mm. Nej, är... Nej, död Nej. Så roligt, Men lite goda nyheter har jag faktiskt i detta. Jag såg att Timbaktou postade på Facebook. Jag vet inte om det skulle var, vara någon slags försvar för att han fått ganska mycket kritik. Så han skrev, en, ni kan ju gissa vad han skrev. Ja, det var rasism överallt. Och han har fått rasism på sig hela sitt liv och så är så dumma. Men, i kommentarerna. Alltså... Så gott som varannan kommentar är kritisk mot, mot Timbaktou. Mm -hmm. Det är ju helt fantastiskt. På Facebook, alltså folk med sina riktiga namn. Och många säger ju det här. Vad fan, hur kan du snacka om att du är emot våld när du har en sån här text? Vad är det för jävla ja. hyckleri? Vad fan samarbetar du med Sebbe för? Vad håller du på med? Mm. Så att Och det är ändå ett ganska, alltså det är en ganska bra temperatur, tror jag faktiskt. På vad folk verkligen tycker. För nu, nu börjar folk många äntligen våga liksom säga vad de tycker ja. på Facebook. För att de har fan fått nog. Och varje som gör det drar ju med sig en till som drar med sig en till som drar med sig en till. Så det är ju faktiskt jättebra nyheter. Det är väldigt bra. Och jag menar, alltså det är så väldigt viktigt. Vänstern förstår ju inte detta. Att, det, alltså att, det är, att våld är våld. Och att, att, att slå ner sin meningsmotståndare är lika hemskt. Oavsett om man är nazist eller kommunist eller mm. islamist eller vad man är. Vi accepterar inte det i den svenska kulturen. Men vänstern har ju liksom fått för sig att det är de som står för. Det är inte en ideologi utan det är sanningen. Mm. Och alla vi som inte förstår sanningen. Vi kan mm. bli nedslagna. Mm. Därför att alla måste förstå sanningen. Mm. Så det är bra att folk reagerar på det. Ja, ja men det är precis som du säger. Att de på den goda sidan får, de får bete sig precis hur de vill. Och misshandla alla andra. Och det behöver inte ens vara som någon som, man, så, någon som är rasist. Utan det räcker att man misstänker att någon är rasist. För den personen får ju aldrig försvara sig. Han är utstämplad redan. Alltså vad då rasist? Alltså all, allting kallas ju rasism nu, mm. nu för tiden. Ja. Alltså, en rasist är en människa som dömer ut en hel grupp människor bara för att de är svarta eller gröna eller blå eller har lockigt hår eller vad det nu är. Va? Mm. Men att kritisera alltså, till exempel svensk invärningspolitik det har ju ingenting med rasism att göra. Mm. Men, men folk förstår ju inte detta längre. Nej. Jag tycker det är så tragiskt om man tänker tillbaka. Jag såg ett gammalt klipp från... Om det var början på 90-talet där någon gång när det skulle öppnas eh, några asylboende eller så uppe i Dalarna tror jag det var om jag inte minns fel. Och de sa ju emot och de sa ifrån som ja det var inte lite heller och det var inte finhandskarna på heller. Men det var okej. Okay, liksom. Det verkade inte som att det var något konstigt eller svårt på något sätt utan det verkade ändå väldigt naturligt. Mm. Eh, så Ingrid, där kan jag fråga dig, för på 90-talet tidigare 90-talet, då var jag ändå ganska ung, eh, mm. men var det mycket mer, om man säger okej, okay, och yttre kritik överhuvudtaget eh, mot invandringen? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Då, I slutet på 80-talet så var det väl när, när Sjöbo kommun i Skåne, skulle, när mm. de bestämde sig för folkomröstning om invandringen, eh, det var ju en fruktansvärd debatt om det. Och, och jag var lika förfärad som alla andra då. Därför att på den tiden så var ju invandringen fortfarande så pass liten om man säger, om ni jämförs med vad vi har nu, mm. att jag kunde inte heller föreställa mig på den tiden att det skulle bli ett problem för samhället. Jag var, jag, var, jag var lika övertygad som många vänsterdårare nu om att det tar max en generation, sen är de precis som vi. De har lite andra namn men sen är de precis som vi. Och, och, och de vill jobba, de har flyttat allihop de är inte här för att leva på bidrag och så, vidare och så vidare. Så nej, jag tror inte att det var lättare då faktiskt. Men alltså det har ju blivit det har blivit ännu värre. Alltså, ja, men jag känner mig eller hur? Det var, det, var, det var inte lättare då men det är på något sätt ändå värre nu. Ja, ja, ja precis. Jag vet ja, det inte kan... gå men. Ja, men det kanske är så här typ, att, att debatten är lika infekterad men problemet är så pass mycket större nu att, att det borde gå att prata om det på samma ja. kan man ju tycka. Så, så kan man säga. Man, säger... man bor... men, men samtidigt alltså, nu kan man ju säga att den här Svenor Olsson som var så hatad att han hade kanske en poäng i alla fall att han kanske förstod att det var inte så himla bra att fylla en, en skånsk liten stad med folk som kommer många folk som kommer ifrån krigszoner och sådär. Och vi ser ju idag på många områden att vi har fått in mycket av den här väldigt våldsamma mellanösternkulturen som är helt främmande för Sverige. Mm. Men eftersom vi inte får prata om problem i samband med invandring så ska vi hela tiden låtsas att det här inte existerar. på mm. problemet bara stiger och stiger och stiger. Men så kommer det upp det här att, ja, men just det här med mm. tolerans. Och vara tolerant, alltså det där är någonting jag aldrig riktigt har kunnat ta till mig. Och, och tolerans, det borde vara ett ord som är bra. Någonting som låter bra ett positivt ord. Mm. Men det ordet är ju helt, helt förstört. Samma sak med ord som till exempel eh, solidaritet- det är också ett sånt som borde vara positivt och så. Men det är också helt förstört. Så det är det som är problemet med det här: att de förstör ju allt det positiva. Och de förstör bilden av människor från olika länder i och med att man väljer in så många. Så det är ju inte så konstigt att det blir. Ja, att man helt enkelt inte ser så positivt på det. Och, och så får man väl erkänna kanske själv att det är, i, Ibland kanske man lite fördomsfullt själv då tänker om man ser någon person från någonting. Jaha, hur är han nu då? Men det ska man inte behöva göra och det hade man inte gjort för kanske 30 år sedan. Då hade man mm. blivit mer blivit kanske nyfiken. Så här, hej, vem är du? Ja. Och nu mm. blir det ju mer som bara... Jaha... Sådär istället. Mm. Och det är ju inte bra. Det är ju inte rätt egentligen för mig heller att tänka så. Men det är ändå de som har gjort det så Men alltså, jag. alltså faktum är att det kan du fråga. Mm. Alltså det finns ju massor med psykologiska studier som visar. Alltså det här, du vet, lika barn lekar bäst. Det, är ju, mm. det ligger ju saker i de här gamla ordspråken. Det är ju så att människor känner sig tryggare med människor som är likadana. Alltså ju mer mångkultur man för in i ett samhälle desto otryggare känner folk att det finns studier på detta så detta är inte jag sitter och hittar på. Ju mer mångkultur, ju, alltså ju fler människor man inte känner igen som går kläda med burka och niqab eller pyjamas, desto otryggare blir man i sin vardag för att, ja men vad är det här för människor? Varför ser de ut på det viset? Och vad betyder det här? Men såklart, och det här är så självklart att man borde inte ens behöva prata om det. Men jag menar människor som man inte kan kommunicera med. Man kan inte mm. deras språk, man kan inte deras kultur. Självklart tycker man att man, det kan ju vara kul. Och det här tror jag många som säger att de gillar olika och sådär. Det är väl klart om en procent är olika kan det vara roligt. Eller kanske en halv procent är olika. Ja. Men om ja. 70 procent är olika, 80-90 procent är olika, då är det inte lika roligt längre. Nej. Och det här gäller alla till och med den mest inbitna antirasist såklart. Mm. Ja. Och sen är det en annan sak med tolerans Som är väldigt viktig att komma ihåg Att toleransen ska ju egentligen Finnas på mottagarens sida Alltså om jag kritiserar islam, om jag kritiserar vissa delar av islam och jag säger att det här är en totalitär ideologi, det är inte en religion då är det ju mottagaren av budskapet som ska visa tolerans mot mig. Jag ska ha rätt att säga detta, jag ska ha rätt att säga. Sen får du komma med dina argument, du kan få lyckas övertyga mig. Det tror jag inte i säga, men det är ju, det är, det är ju där, vi, det är där vi ska ha toleransen. Mm. Det är ju egentligen, egentligen är det ju invandrarna som ska vara de som är toleranta för det är de som kommer till ett annat land då är det ju de som borde vara toleranta mot att ja men det är klart att det är annorlunda här från mm. hur det var i mitt land. Mm -hmm. Så man borde istället säga till dem att de ska vara mer toleranta. Mm. Men ja, det är inte men... Tim och och company inte. Nej. Nej. Och Där kommer jag, jag bara slänga in en liten, ett litet motargument För ofta när man pratar om sånt där så brukar folk dra att Ja men vadå det finns ju massa svenskar i Spanien säger vi Och de bor ju och umgås ju bara med spanska och vill ha spansk mat och sådär Men skillnaden är att de betalar ju för sig De åker ju och tillför landet ekonomi Spanien lever ju mycket på sin turistnäring eller Thailand eller sådär och de, det är precis som vi. Om vi får hit turister så vill ju vi, då kan vi fjäska jättemycket för dem. Men då kostar det ganska mycket pengar också. Det är något annat om man åker ner till Spanien och har ett skyddsbehov och ska leva på spanjorernas pengar. Ja. Då ska man vara tyst och bara anpassa sig så mycket det går. Liksom. Det är stor skillnad. Alltså de här svenskarna där nere de är oftast pensionärer. Och de slösar sin pension i Spanien istället för i Sverige. Så de tillför ju samhället någonting. Mm. Eh, ja, men eh, om vi ska prata lite mer om Åkesson då, ingen frack för Åkesson. Eh, jag satt och läste här på SVD och eh, tydligen förklaringen då till att eh, Jimmy Åkesson inte nu återigen 2013 får vara med på Nobelfesten. Det finns i Alfred Nobels testamente och då står det så här man tyckte att den passage i Alfred Nobels testamente om att inte fästa sig vid nationstillhörighet angav en ton som gjorde att det var rimligt beslut. Men då, jag menar, de på fullaste allvar då att säga att Jimmy Åkesson skulle vara statsminister i Sverige och så? Nej, men då skulle det bara vara pursvenskar så att säga som kan få. Nobelpriset Jag menar, de, Nobel menade ju såklart att eh, själva priset då att ska kunna gå till vem som helst men vad har det med svensk politik att göra eller invandringspolitik det skulle ju inte förändras eh, även om Sverigedemokraterna skulle leda landet Nej men när de så tydligt säger i sitt partiprogram att vem som helst kan bli svensk hur kan man då få detta till att man utesluter folk deras krav är att, att man ska hålla sig till lagen, till exempel. Hur, hur, vad håller de på med? Det här är ett av de sämsta svepskälen jag någonsin har så alltså det, ja. det är så lågt, så det är, ja, man undrar om det är sandlåda eller inte. Det är det faktiskt. Ja. Och kan vi då säga bara att Timbaktou ska ju spela på den här festen. Mm. Det är ju lite intressant. Mm. Ja. Vi får hoppas att han kanske åker ut nu. Jag har blivit en, en del liv om den här musikvideon, men det är ändå väldigt ironiskt. Men alltså de kanske ska vara glada då att inte Åkesson är där. För annars kan kanske Timbaktou hade slagit ner honom och hissat upp honom i flaggstången. Ja. ja. Och det hade kanske inte varit lika trevligt som när Emil hissade upp Ida. Nej, mm. jag tror inte det va? Nej. Eh, men så går vi vidare till ditt ämne här Ingrid. Här kunde Expo verkligen göra nytta. Ja, ni vet ju alla, Expo, de ägnar ju hela dagarna, hela dygnet åt att tala om hur fruktansvärt rasistiska svenskarna är. Och det är en sån strukturell rasism och vi är så hemska på alla sätt och vis. Eh, sen visar ju alla undersökningar som finns att svenskarna, skandinaverna, är bland de minst rasistiska i världen. Vi skrev en artikel för några månader sedan som, som hade rubriken Rasism är ett tredje världsfenomen. fenomen Alltså detta är studier som har gjorts över hela världen som visar att, eh, att rasism är framförallt väldigt förekommande i muslimska länder även i afrikanska samhällen där man då, alltså man kan vara olika mycket svart och man kan tillhöra olika klaner och så men vi är inte rasistiska här. Sen kan man ju i också säga att det skulle kunna bero på att vi vet att man får inte vara sist Så vi kan kanske svara lite fina. Men det är så stora skillnader så det kan inte bara förklaras med det. Nej. Var skulle då? expo kunna göra nytta. Ja, nu läser jag en artikel i alltså Dagens Aftonbladet som handlar om en liten sjuårig flicka som heter Donja som har blivit mobbad. Fruktansvärt mobbad precis i skolan av några pojkar. Eh, bland annat eh, så har de stoppat ner hennes huvud i toalettstolen och eh, de har till exempel sagt så här och nu citerar jag direkt från Aftonbladet. Min pappa ska komma och sätta på din mamma. Jag ska skära din hals. Jag ska tömma min pappas pistol och skjuta sönder dig. Jag tycker inte detta låter som vanlig svensk mobbning. Nej. Det är Nej. inte så många svenska barn som skulle komma på tanken och säga min pappa ska sätta på din mamma. Nej. Och inga barn som har svenska som modersmål skulle säga jag ska skära din hals. Nej, det är Sabe, i så fall. Ja. Men det, här, det här måste ju liksom komma någonstans ifrån eftersom när jag tänker tillbaka själv till... Mina unga år när det fanns, det fanns en invandrarfamilj på gatan. Och de var ju alltså sådär väldigt eh, aggressiva, våldsamma. Och, och, och, och de lärde varandra menar, och slåss och bli bättre på slåss och så vidare. Och det, menar, det är inte så att det skedde någon annanstans på gatan. och, och Jag tycker att det är inte svensk. Man pratar om var är svensk. Det här är inte svensk. Nej, och, och så är det ju så här nu menar inte någon av oss att alla invandrare är på det här sättet. Men det är ju, ju makalöst att man inte förstår att om man tar hit väldigt många människor som kommer från en väldigt aggressiv kultur som, som Mellanösternkulturen är, mm. då kommer det, ju, det är ju inte så att bara för att de sätter foten på svensk mark så plötsligt så förvandlas de. Men det tror ju Expo, och det tror medierna, och det tror alla politiker att. att alla de som kommer, de är de, är de snälla. De flyr mm. från, därför att de tycker inte om den här kulturen. Alltså, det är ju inte fallet. Och framförallt är det ju så här att har man vuxit upp med en kultur så är det den man har med sig. Det, det, det kan få ta flera generationer. Ja. Och, så nu är det ju så här att alltså, eh, det finns ju en, en dansk eh, poet som just har debuterat som heter Jaya Hassan. Han har palestinska ja. rötter. Och Han kritiserar populärt. hela den förortskulturen. Han är rasande på sina föräldrar, på alla andra föräldrar som bagar på bidrag. Som slår sina barn, som skrämmer skiten ur dem. Och Han hade, han hade nyligen en diktuppläsning i Våldsmos som är en sån här, alltså typ Rosengård i en dansk stad som heter Odense. Eh, och eh, så fick han då frågan efter att ha satt hela kultureliten och sovat och då applåderade de när han säger samma saker som om det hade varit min kollega Lars Hedegård som hade sagt det. Så hade de liksom polisen näht honom. Mm. Men när Jaya Hassan säger det jag hatar era slöjor, jag hatar er fördjugna religion då mm. applåderar de. Men så fick mm. han en fråga. Ja men eh, jag tycker du generaliserar. Och då svarade han, ja jag generaliserar för detta är ett generellt problem. Åh oh, vad bra sagt. Visst vad det? Det är för, den får man ju ta. Ja, När vi nu har fått in det här i skolorna. Alltså Rosengårdsskolan i Malmö fick stänga på grund av dessa eh, kränkningar som var i dag. Framförallt mot kristna araber. Alltså kristna araber av de muslimska. Eh, där skulle Expo faktiskt kunna göra nytta. De borde ju sluta med allt det de, det de håller på med och istället åka ut på förskolor och dagis och lära barnen i förorten att i Sverige så kränker vi ingen. Alla får ha sin religion, alla får vara hur de vill. Där skulle Expo kunna göra en insats. Oh. <laughs> som om de skulle göra det <laughs> låter en, låter men alla du, jag troligt. tänker med alla här, jag vet inte om ni har kollat upp hur mycket bidrag Expo får men det är ju inga små summor av alla möjliga Håll, det hade varit skönt om de kunde använda de här pengarna till att kanske bekämpa rasism någon jävla gång Ja. istället för att ja, det, bara jaga folk som brukar tycka lite fel det är ju inte konstigt att de hittar rasism under varenda lilla stubbe det är det de får pengar av ja, Och jag måste säga, de, det, det. det jag har sagt innan men det är förvånansvärt att Expo inte lyckas påverka mer med tanke på hur fruktansvärt mycket pengar de har mm. Tänk vad de skulle kunna göra för gott liksom. men, ja, det, Jag det, tror visst. att det är så att Fler och fler människor ser ju igenom Det de säger, de ser ju att de sitter där Och bara ljuger Ja, och många vet ju inte ens vilka de är Har jag med. När jag svär och spottar över Expo, så Expo Vilka är det? Ja, men då ja, det är det säga och Vilket kanske inte är riktigt rätt Men det är ju nära nog i alla fall <laughs> eh, Men gott folk Nu har det blivit dags för musik Ja, tårta på tårta är det dags för nu och ni har väl kanske sett att nordisk ungdom har valt att tårta tillbaka kvinnan som tårtade i med och frågan vi tänkte ställa oss Här då nu är Om det är okej okay eller inte Vad tycker Ingrid? Jag måste ju säga att jag skrattade när jag såg det Och varför gör man det? Jo, därför att alltså, man tycker det är skönt När mobbaren för en ena gång skulle få tillbaka Och hon har ju Det var hon som började Och den som säger I leken ger får leken tåla mm. Men med det sagt så säger jag Att jag tycker inte att torkning ska bli liksom ett, ett, ett politiskt sätt att debattera men jag tror att med tanke på hur mycket uppmärksamhet hon fick, och hur alltså, detta är också en eh, dömd brottsling, mm. och hon eh, liksom får sitta i tv-sofforna med sitt svammel. Så, så ja, jo, jag, jag måste säga att. Eh, det är inte helt okej okay att säga det men jag säger ändå. Jag tyckte hon fick hon förtjänare. Men vissa, vissa vill ju mena på att nej men okej okay, lite så, så förtjänar hon det så. Men samtidigt så är hon gammal. Att det ah. ursäktar henne. Ja, det, det är många som ah. säger det. På grund av att hon är gammal så ska man inte göra så mot henne. Men vadå, hon är väl 60 va? Det är väl inte ja. Så gammalt. ja, men det är väl tillräckligt gammalt då tydligen. Men vad tycker ni om det då? Spel, ja, men, spelar roll det någon roll? Ja, men är hon gammal eller? nog att kasta en torta så är hon väl gammal nog från få tårta i ansiktet. kan jag väl tycka. Nej, men alltså, allvarligt talat. Om hon hade varit en, alltså, en dement, förvirrad människa. Mm. Så, alltså, så gammal så att hon var dement och inte visste vad hon gjorde Ja då hade det varit hemskt att göra det för att, Men jag menar, hon visste ju mycket väl vad hon gjorde Det var ju det var en planerad kupp Och hon påstår att det var okej okay, För hon tyckte illa om Jimmy Åkesson mm. Ja men då är det väl okej okay att någon annan som tycker illa om henne Sätter en tårta i huvudet på henne Det är hon som har börjat mm. Mm. <laughs> Och sen har jag resonemanget gått också att, Nej men Jimmy Åkesson är en politiker Han ska ta det här hon är bara en stackars privatperson Jag tycker det är helt tvärtom att ge sig på politiker är mycket allvarligare ja. än att ge sig på en privatperson, särskilt om det bara är en tårta, och jag menar visst, vi pratade lite med Simon om detta, angrepp på demokratin och bla bla bla, det kan man ju tycka vad man vill om men det här visar ju med, om man nu vill ge Jim, Jimmy Åkesson illa, så ser man ju här hur fruktansvärt lätt det är men, och jag tycker men... att det ska vara hårdare straff att ge sig på politiker, för att de har ett väldigt utsatt jobb, och man ska ge fan i politiker helt enkelt, de ska man diskutera men man ska ju såklart ge fan i alla, men jag kan gott tycka om de kan sitta inne ett år för detta Mm, för att visa alla andra att vi har liksom ingen tolerans för detta. Och det gäller ju vem det än är, såklart. Till och med om... Det läskiga är ju att det hade ju kunnat vara syra i den här torten. Alltså det ja. hade kunnat vara någonting riktigt farligt. Eller knivar eller någonting. Mm. Ja, absolut. Och man undrar ju vad på håller på med om de inte ens lyckas detta. Men jag tror väl att i Sverige det är ju inte som i USA. I Sverige kan man ju knäppa det eh, pratar väl med Simon också. Jag skulle tro att det är lätt att ha, ha ihjäl vilken partiledare som helst egentligen. Men, men alltså privatperson och privatperson egentligen så var, hon vill ju inte bara vara en privatperson i tystnad så att säga utan hon vill ju och har blivit och var vid det tillfället en offentlig person som framför sina politiska åsikter mm. ja, som Jimmy Åkesson bara då att han jobbar med det. Mm. Hon kunde gott ha den här tårtan tycker jag Men eh, om vi hoppar från tårtor till ägg då Konrad Jo eh, pensionärerna tycker jag är väldigt synd om som vi vet Och eh, det, det dras in otroligt mycket på våra pensionärer Och jag tänker att mycket får vi inte ens läsa om Men nu kunde man läsa här i veckan att <hör> Vimmerby kommun har dratt in på ägg till de gamla Det ska inte serveras ägg varje dag minnsam utan För det var för mycket svinn Eh, nu blev det här en liten storm kring detta. Så Vimmeby kommun hade backat nu då. Så nu får de här gamla ägg varje dag hela veckan. Men jag vet inte vad ett ägg kostar. Kostar det två kronor kan man gissa det kanske. Hur mm. kan det ens vara tal om att dra in på ägg på ett äldreboende. Där de, där de gamla faktiskt betalar för sig. Medans vi gladeligen då lägger ut. Vi tar det klassiska. Upp till 15 000 kronor per dygn. På ett enda ensamkommande flyktingbarn. Där man hyr allting. För att de här asylsökande ska ha någonstans att bo. Och nu är det ju snack om att man måste hyra hotell istället. Men man har inte råd med två kronor per dag. För en pensionär som har jobbat hela sitt liv. Eller i dina hemtrakter där i Göteborg i ja. Där kan man ge ut 5 000 surfplattor mm. eh, till en kostnad av 20 miljoner kronor. Mm. Och Det kan i man samma... göra. Surfplattor är ja. värda mer då. Tydligen. Och i samma stad drar man nu in på att de gamla får inte var mat hemlevererad längre utan de får en bunt med mikromat som de själva ska mikra. Det är så... Det är så vidrigt så jag vet inte vad jag ska ta vägen Och folk som säger någonting i stil Med att nej det kommer inte ur samma kassakista De kan fan hålla käften För att det är klart att det inte kommer från direkt samma kassakista Men pengar ut på ett ställe Innebär mindre pengar in på ett annat ställe Så är det liksom och det, alltså, det, vi... där, Fan det, det vi borde ut och demonstrera Jag blir alltid så att tänka om detta. Men hur, hur kan vi ta detta Hur kan vi acceptera detta Varför sitter vi här egentligen Varför är vi inte ute på gatorna med stora skyltar Och gapar och skriker Det är därför De, att det är inte är att göra så Nej, det är väl det. För mycket kan jo. jag ta, liksom. Jag, jag kan mm. ta att man drar in på försvaret. Jag kan till och med dra att man, man, man drar in på a och sådana här grejer. Men, men pensionärerna ger vi fan i alltid. För de har gjort sitt. De har redan betalat yeah. sitt, liksom. Alltså saken är att det är ju skamligt. Alltså pensionärer ja. som har jobbat i hela sitt liv, pensionärerna har varit med och byggt upp det välfärdssamhälle som, som dagens politiker håller på att rasera i en rasande takt. Mm. Det är klart att det kommer från samma kassa. Det spelar ju ingen roll vad du kallar kont. Alltså, som du säger, pengar in och pengar ut det är vi som betalar skatt och pensionärerna som har betalat skatt som har byggt upp välfärdssamhället ju mer pengar man ger ut på människor som inte betalar skatt utan bara ska ha, desto mindre blir det att, att lägga på pensionärer på dagis, på sjukvård och på vad det nu är men problemet som jag, alltså jag tror att det är så här: att detta har, detta har pågått länge. Och anledningen till att inte folk protesterar det är dels att svenskar inte. Utan knyter den även i fickan. Mm. Och dels att man har lyckats så gömma det. Alltså man har liksom hyvlat av lite här och lite där. Och så ger man sig på grupper som är röstsvaga. Precis. Som till exempel dementa, gamla och sjuka pensionärer. Precis. Precis. Till skillnad då från, från de asylsökande som verkligen hörs väldigt ofta. Och det kan ju vara klagomål på både det ena och det andra. För dålig tv, för dålig mat och sådär. De hörs ju och får ju fruktansvärt mycket utrymme i media. Men nu läser man ju ibland om någon gammal person Kanske som har det dåligt Men jag tänker mig att det borde ju läsas mycket mer om detta De anhöriga borde ju gapa mycket mer om detta om inte annat. Ja, men Och jag, jag är så... livrädd för att bli gammal ja. Jag litar inte ett smak på att man blir avhändertagen Utan det tror jag man får lösa själv När den tiden väl kommer jag kan, jag, kan, jag kan sticka in och säga det att eh, min farmor har ju så här hemtjänst som kommer och städar och fixar och donar så här varje vecka men man märker på henne att när man ringer så hör man ju på henne att det är inte så att de pratar eller umgås eller så utan det är verkligen så här, ja, tack så mycket för att du ringde, tack tack ja. och så bjöd jag över henne och åkte och hämta henne som fick komma hit och se lillgrabben och så där och hon blev så glad att få komma bort och prata lite och, så att hon ringde upp dagen efter och ville tacka tacka så jättemycket för att hon fick komma och, ja, och så vidare. Och det är trots att hon har hemtjänst varje vecka. Men man märker ju att det är och ju inte någonstans... Hon få prata ja, och prata. Bara det är ju värt ah, så mycket. Nej. Och det här, här, ska ju, här ska vi ju verkligen skämmas som svenskar. Alltså, det är ju fruktansvärt skamligt på alla möjliga sätt. Och det är ju något dåligt med svensk kultur. Det säger jag gladeligen att vi tar inte hand våra gamla på det sättet. Men det beror väl på att vi har byggt upp en välfärd där meningen är att staten ska sköta detta. Och, och det, det funkade väl bättre förr, tänker jag. Förr... För, 20 år sedan kanske det var bättre att vara gammal. Då kanske man fick det man skulle ha i alla fall. Och då kan ju, då kan ju dessutom anhöriga ägna sig åt att bara umgås med de gamla. När man slipper att ta hand om dem och man slipper att, liksom, eh, alltså tänka på att de ska ha mat och allt det där. Men jag mm. tror att anledningen till att så få anhöriga slår larm det är att de är ju rädda för att bli kallade rasister. För om man säger att jag tycker det är för hemskt att, att kommunen lägger x antal miljoner på det här ensamhållande flyktinghemmet medan de drar in på de gamlas mat och ägg och vad det nu är för någonting. Ja, men då, då är man ju rasist. Ju. Mm. Men jag menar, det är ju skamligt att dessa människor som har jobbat ihop vår, som har skapat vårt välfärdssamhälle att vi mm. nu kastar dem på sophögen för att ge bort deras pengar till människor mm. från andra länder. Mm. Mm. ja det, det är så vidrigt så det kan inte talas nog om det egentligen. Men om vi ska ta och återgå till Sverigedemokraterna igen då och prata om SD är inte fascister är nästa och det sista ämnet. Vad har vi att säga om det Konrad? Ja, eh, egentligen borde det vara att sparka in en öppen dörr men är det ju inte det. Eh, vår låtsas som vi känner till Arnstad, han, eh, jag tänker att han är direkt ansvarig för den här tårtningen faktiskt. För att, att få, få att, att SD skulle vara neofascister eller vad nu den här Irene kallar dem. Det hittar man inte på helt själv utan då behöver man någon som berättar det för en. Och Henrik Arnstad har ju gått igång väldigt mycket med en helt egen definition av vad fascism är. Och enligt Henrik Arnstad så är fascism alltså egentligen samma sak som nationalism har han fått för sig. Vilket ju är helt sjukt fel och visar en sån otrolig historielöshet och även väldigt respektlös mot de som faktiskt upplevt fascism. Så eh, Mattias Karlsson skrev i Aftonbladet i, jag tror det var onsdags, det hann lite fort bara berätta hur fel det är. Om, om det nu är någon som tvekar och misstänker att Sverigedemokraterna skulle vara fascistiskt så är ju till exempel en sak som vi sa innan att de har en öppen svenskhet. De är alltså vem som helst kan bli svensk, ju motsatsen till rasism och det är också en väldigt inkluderande sorts nationalism. Sen är en sak som inte är helt oviktigt är att, som också skrivs som är att fascismen är ganska revolutionär. Alltså. Det vill säga att det ska hända väldigt mycket på, på en gång. Man ska omkullkasta liksom hela samhällsbygget och bygga om det från början. Medan Sverigedemokraterna är konservativa, som alltså är motsatsen till revolutionär. Konservativ innebär att man kan gärna förändra samhället men man tar en sak i taget. kan vi också se feminismen och så är typiskt ganska revolutionärt. Allting ska ändras liksom. Um, och även um, då en väldigt klassisk sak fascism är att man ska samlas kring en enda ledare och, och tillbe honom då mer eller mindre, Medan Sverigedemokraterna är ett, precis som alla andra partier demokratiskt valt och demokratiskt uppbyggt och så vidare och, och det ska väl vara intressant att se om Arnstad svarar på detta för att det jag har läst av honom är att han, han hittar helt enkelt på, och det är ju tydligt att han inte är någon riktig historiker, men det är ju pinsamt att någon tror att han är historiker med tanke på vilken historia historielöshet han, han visar upp. Alltså. Och ens jämföra Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson med, med liksom Hitler. Det, det är ju så fruktansvärt löjligt. Och igen tycker jag framförallt väldigt respektlöst mot dem som faktiskt gick under på grund av Hitler. Mm. Men... Och glöm inte, alltså glöm inte att en av de viktigaste sakerna i fascismen är ju våldet mot meningsmotståndare. Mm, just det. Absolut. Alltså och så är det på en gång man försöker övertyga någon om vänster på Twitter om att det egentligen är han eller hon som är fascisten, eftersom de tycker att våld är en acceptabel metod, mm. så tror de att nej, för att det ska vara fascism så måste det finnas ett inslag av nationalism. Mm. Men jag menar, det spelar, alltså de är ju internationalister. Det, det, det, det spelar ingen roll. Grejen är ju att de anser sig stå över, de anser sig ha sanningen, och de anser sig ha rätt att slå ner sina meningsmustad. Det är kärnan i fascism. Eller hur? Och det tänker jag också. Fascism är ju faktiskt ett ganska invecklat begrepp egentligen, men, men det jag tänker mest på faktiskt när jag säger fascism är precis det du säger, det är när man är beredd med man är beredd att med våld tysta andra människor, då har man kommit väldigt långt in i fascismen och här har vi ju faktiskt en stor del av vänsterrörelsen med, med revolutionära fronten nu som åkte fast och blev delvis försvarat av ganska många från vänsterpartiet det är ju nosande nära fascism, jag vill inte riktigt kalla det det för jag tycker inte man ska urvattna det ordet ännu mer men du är bra mycket närmare än Sverigedemokraterna Självklart och, alltså överhuvudtaget, högerextrem brukar vi kallas, Dispatch International brukar kallas för en högerextrem tidning. Mm. Och då skrev ju min kollega Lars Hedegård så roligt här om dagen i en ledare att eh, de, den här vänsterflugen som kallar oss för högerextrema, vad, har, vad, vad står de för idag? De ligger platt på marken för religiösa mörkermän. Försvara religiösa särrättigheter, söka vänskap med heliga män som vill slå ihjäl homosexuella mm. och med all kraft främjar en massinvandring som om några få år fullständigt kommer att ha underminerat den välfärdsstat som arbetare och annat småfolk har ägnat hundra år åt att bygga upp. Mm. Om det ska kallas vänstra vänsterårsikter säger vi smaklig måltid. Det blir utan Dispatch International. Mm. Ja, men det är, vänster högerskalan har ju blivit så otroligt förvirrad. Folk verkar tro att det är någon slags extrem höger och vara emot invandring. Visst, mm. det finns olika höger vänsterskalar. Men jag menar, den, den vanligaste är ju såklart att höger är mer liberalt. Och om man förenklar det, lägre skatter, lite mindre välfärd. Vänster är mer skatter, mer välfärd. Det är, det är ju den man pratar om egentligen. Men det här är ju också så, så mycket annat helt tappat begreppen. Vänster, Men de förstår, ju inte längre. de förstår ju inte längre att välfärdsstaten med den politik Sverige för idag kommer att gå under inom några ja. få år. Ja, absolut. Och så har det ju varit ganska länge. Och jag menar, sista spiken i kistan var väl egentligen det här att alla syrier får permanent uppehållstillstånd. Det är frågan om vi kan hämta oss upp ifrån det. För att innan vi har fått stopp på det har det hunnit komma så fruktansvärt många till en båt som redan var överfull och läckte och styrdes av en galen och full kapten. Jag vet faktiskt inte om vi fixar det här. Men vi måste ju försöka i alla fall. Det måste vi. Ibland, ibland funderar jag faktiskt på om Fredrik Reinfeldt redan har gett uppslaget. Och att han tänker att nu ska jag alltså lämna över ett så fullständigt kaotiskt land som möjligt till Stefan Löfven. Och så blir det hans fel. Ja, jag undrar om han äh, kämpar faktiskt. För, för jag menar, han gissar mycket till för att han överhuvudtaget ska bli omvald. Delvis att han har suttit så länge och det vet man ju att folk vill gärna byta ut lite då och då. Äh, men plus för att det är så många som är sura på, på den här. Ja, det är också intressant den här då högerpolitiken. Men om, om nu Sverigedemokraterna är, är extremhöger så borde ju de vara för de Moderaterna är för. Men ännu mer då, eller? Ja. Det vill säga på något sätt en ännu större invandring som Moderaterna ju så mycket tycker om till exempel. Ja, men, men det vet vi ju alla. Var, varför Reinfeldt, att alltså det var att han gjorde den här uppgörelsen med Miljöpartiet för att förhindra SDs väljare. Mm. Alltså för att straffa SDs väljare, det har han ju sagt och sagt. Ju, att anledningen till att han gjorde det här var att de skulle misstänka, inte tro att de skulle få något inflytande nu. Nej hade jag förespråkat tårtning Vilket jag inte gör Men då hade mm. ju Reinfeldt varit ganska långt upp på listan måste jag säga. <laughs> eh, men det börjar ju lida mot sitt slut Och så måste vi säga Stort stort stort tack Ingrid För att du var med och vi hoppas verkligen Att du är med igen Tack så hjärtligt jag tycker alltid det är lika roligt Till nästa vecka får ni ha det så bra